Allora buonasera, bentrovati e bentrovate ad Entropia Massima, scusate per il piccolo ritardo ma abbiamo avuto qualche problema tecnico, iniziamo comunque subito la trasmissione sul tema di tecnologia e decrescita, oggi parleremo dei droni, è un tema abbastanza eh, caldo e, e pesante, e vediamo come riusciremo ad articolarlo. Eh, all'interno del nostro ciclo di trasmissioni tecnologie di crescita in, sembrerebbe un mezzo eh, ehm, scusate un secondo abbiamo ancora qualche problema sembrerebbe davvero difficile poterlo fare vediamo un po' innanzitutto partiamo dalla definizione di drone eh, diciamo eh, in italiano è un aeromobile a pilotaggio remoto APR quindi è un velivolo che è caratterizzato dall'assenza del pilota a bordo di fatto quindi il volo è controllato eh, dal computer a bordo del velivolo ed è eh, sottoposto al controllo remoto di un eh, pilota o di un nav navigatore che può stare tipicamente sul terreno o magari in un altro veicolo ecco questa è la definizione no? Diciamo che ci sono anche varie definizioni eh, inglesi eh, che portano ad acronimi più usuali. Unmanaged Aerial Vehicle UAV, quindi un veicolo aereo eh, non eh, pilotato, eh, nel senso appunto che viene pilotato eh, da remoto o da un programma. Eh, le eh, operazioni eh, devono rispettare eh, le stesse regole eh, degli aeromobili in quanto, si, in quanto si tratta tutti gli effetti di un aeromobile eh, eh, e quindi questo almeno per quanto riguarda eh, la, eh, il nostro paese eh, l'Italia funziona così eh, sappiamo infatti che ogni paese poi ha la sua regolamentazione eh, legislativa Eh, questo, eh, I droni sono, sono utilizzati eh, per, per usi militari. Infatti, eh, basta dire ai drone che pensiamo immediatamente: eh, purtroppo, negli ultimi anni, sempre di più, abbiamo visto il crescente uso per applicazioni militari. Eh, anche se in effetti eh, almeno teoricamente i droni possono essere usati anche per applicazioni civili alcune delle quali eh, decisamente positive e utili come per esempio la prevenzione eh, degli incendi eh, eh, o la, la sorveglianza di, di impianti industriali eh, oppure anche legato a volte a finalità di telerilevamento e, e ricerca Eh, purtroppo diciamo eh, quello che eh, gli statunitensi eh, dicono e poi insomma sono loro insieme agli israeliani i principali produttori al momento, eh, i droni consentono l'esecuzione di, mis di missioni noiose, sporche e pericolose, dull, dirty and dangerous. Sono le tre parole che, anglofone che, che vengono utilizzate per descrivere i droni. E quindi queste operazioni, noiose, sporche e pericolose, possono essere eh, portate a termine con costi minori eh, perché eh, non sono coinvolti ad esempio dei, dei militari. Ehm... Un po' di storia, si tratta di una tecnologia così eh, di avanguardia? Ma in realtà no, tutt'altro. Innanzitutto è stata introdotta eh, addirittura eh, due secoli fa, nel 1849, ci fu un primo eh, utilizzo da parte degli austriaci che attaccavano Venezia ne, ehm, con palloni eh, aerostatici che caricati di esplosivo da una nave e poi in quella circostanza alcuni eh, andarono a segno altri invece a causa del vento finirono per colpire le linee, eh, le, linee eh, le stesse linee austriache rivelandosi quindi diciamo in una, in una beffa e durante la prima guerra mondiale eh, ci fu eh, il trone il Aerial Target nel 1916 che veniva controllato mediante Tecniche di radiocontrollo che in quegli anni si stavano affermando. Tra le due guerre eh, ci fu la conversione eh, di eh, modelli di aerei in droni. Eh, quindi si sviluppò questa tecnologia. Eh, la prima produzione su larga scala avviene con la seconda guerra mondiale, eh, ci si fonda una, una società, eh, un'impresa Radio Plane che produsse 15.000 esemplari. Eh, Poi, dopo, durante la Guerra Fredda e in Vietnam, lo sviluppo tecnologico permise di, di raggiungere un, un livello molto elevato e, e portarono sul mercato soluzioni sempre più piccole e per sempre più eh, diciamo, dei, degli scenari operativi sempre più eh, diversificati. In Italia cominciano a diffondersi dagli anni sessanta. E eh, il, il rapido progresso, progresso tecnologico che abbiamo visto negli anni 2000, eh, nonché la, la versatilità di questi strumenti, eh, ha, ha fatto sì che venissero eh, utilizzati anche in ambito civile, eh, dove, per esempio, vengono eh, utilizzati nella sorveglianza delle, delle aree delle coltivazioni eh, per effettuare riprese aeree eh, con foto e video. Eh, In operazioni di, eh, di ricerca e salvataggio di dispersi, eh, pensiamo, non so, a, a, ai dispersi eh, alpinisti, agli alpinisti che si perdono, eh, nel controllo di linee elettriche e, o condutture industriali petrolifere, nel monitoraggio della fauna selvatica, ecco, quindi ci sono anche de degli usi civili. Eh, abbiamo detto che dal punto di vista normativo si tratta di aeromobili e quindi sono soggetti alle normative europee prima e italiane poi, quindi i concetti normativi eh, non hanno subito alterazioni nel nostro paese, anche se sono in atto delle, eh, dei regolamenti attuativi più specifici, sono in via di, di, di, di, eh, di applicazione. Quindi bisogna avere eh, gli occhi, eh, le, le orecchie. Eh, Ben aperte e, e vedere che cosa mh, faranno, cosa, cosa tireranno fuori. Eh, il nostro paese è un po' più indietro di altri, probabilmente copieranno legislazioni già esistenti, ad esempio negli Stati Uniti. Ehm, diciamo in linea di massima: eh, quando abbiamo dei veilivoli di, di peso inferiore ai 150 kg, si rimanda alle autorità aeronautiche nazionali, che in Italia l'ENAC. Quindi c'è il concetto di permesso di volo che viene concesso dall'ENAC, ehm, quindi ricordiamoci se ci venisse in mente di, di fare eh, delle sperimentazioni oh, eh, che se le operiamo oh, senza questi permessi stiamo agendo nell'illegalità eh, e mettiamo anche a rischio insomma, la sicurezza, per esempio le, le assicurazioni non, le, non, non stipulano polizze se non ci sono questi permessi, tanto per dirne una. Eh, per eh, gli scopi commerciali, l'uso commerciale dei droni vale un po' la stessa cosa. Si sta per esempio affermando l'idea della consegna dei pacchi, di piccoli pacchi postali attraverso droni, Ama, Amazon sta, sta portando avanti questi progetti. Eh, quindi l'idea sarebbe di rendere più efficiente, auspicabilmente, eh, eh, la consegna dei pacchi di piccolo peso attraverso i droni. Ehm. D'accordo, quindi eh, diciamo ci sono uh, una serie di, eh, di categorie di droni che di, di cui non parliamo insomma ci lo, lo possiamo immaginare, sono di vario genere, dipendono dal tipo di, di, ut di utilizzo che se ne deve fare ci sono uh, quelli che si distinguono per raggio operativo, cioè a quanti chilometri possono volare di eh, distanza eh, per quota di volo, quanto, quanti metri possono raggiungere da, da terra per durata di volo, eh, per peso Ma perché cosa sono utilizzati i droni? Beh, diciamo eh, che ne esistono di varie forme e dimensioni, eh, c'è eh, un bel potenziale di uso civile e scientifico, eh, ma diciamo che eh, l'uso prevalente eh, che trascina avanti la tecnologia e quindi inevitabilmente la. la contamina mh, del, suo, del suo portato ideologico è l'uso militare e quindi si tratta di droni eh, super eh, fortificati eh, per operazioni di, eh, di riconoscimento e eh, combattimento quindi diciamo abbiamo, abbiamo fatto un po' un veloce excursus eh, per, per presentarli eh, facciamo una breve pausa e ci ritroviamo dopo per parlare degli usi Eh, più eh, nello specifico allora vi ricordiamo sempre il numero per intervenire eh, 06 49 17 50 aspettiamo le vostre telefonate e le vostre domande o commenti nel frattempo vi facciamo ascoltare un pezzo durante la pausa Se merece que le des tanto cariño Él duerme la mañana y tú trabajas Y luego por la noche se te escapa Te exige que tú le laves Que lo vistas y lo calces Y si acaso tu protesta se Este hombre que tú tienes, buena amiga Si yo fuera tú, le dejaría Las maletas en la puerta Y una nota que dijera A partir de este momento in diretta, stiamo parlando di droni, abbiamo detto che i paesi che più di altri eh, li, li producono sono manco a dirlo, Stati Uniti e Israele, quindi parliamo di di prodotti tecnologicamente avanzati per l'industria bellica. Eh, ce ne sono molti altri che li producono, ma non così sofisticati. In questi prodotti americani e israeliani eh, hanno anche dei costi notevoli, possono arrivare a milioni o anche decine di milioni di di dollari. Ciascuno, anche se in realtà, come abbiamo detto, la tecnologia è eh, eh, per, per costruirne di piccoli o di corto raggio può costare molto molto meno, eh, anche sotto i mille dollari. Quindi, ovviamente stiamo parlando di droni equipaggiati per operazioni militari pesanti. E si calcola si, si, che diciamo l'esercito americano ne abbia 7 mila al momento. cosa ci fanno con questi droni? beh eh, ci sono alcune eh, missioni di cui, di cui sappiamo altre ovviamente no eh, per esempio c'è stato detto che eh, nell'operazione di eh, assassinio di Osama Bin Laden nel maggio del 2011 sono stati utilizzati dei droni eh, sappiamo che vengono, sono stati utilizzati con successo in operazioni eh, in Somalia eh, con, in Yemen e eh, diciamo quindi per, per al Qaeda per, praticamente per, per combattere i militanti di al Qaeda eh, ci sono stati attacchi spettacolari eh, anche nel, per uccidere mh, militanti ultra mh, eh, religiosi eh, mh, di eh, religione musulmana ehm, in Yemen al settembre-ottobre 2011 più recentemente eh, ci sono stati eh, diciamo utilizzi per la protezione di diplomatici americani in Iraq eh, e eh, diciamo altre, come, altre operazioni di questo genere, molte delle quali ovviamente sono assolutamente eh, segrete, sappiamo che Eh, ci sono anche altri paesi che le costruiscono, per esempio l'Iran eh, dice, di, di, dice di essere in un, in un eh, sviluppo avanzato anche da un punto di vista mh, industriale, e il Pakistan, eh, Russia e Cina eh, sono tra le potenze che, che pure si distinguono nella, nella produzione eh, di queste mh, diavolerie volanti. E, e, e sembrerebbe anche, ma non è confermato, che nella, nella guerra del 2006 Hezbollah abbia utilizzato in Libano dei droni. Eh, con questi droni ci dicono che si possono fare operazioni chirurgiche cioè si possono andare a eh, uccidere persone singole che eh, bisogna far fuori per, per scopi strategico-militari in realtà come al solito ma non è per noi una sorpresa, eh, solo nel 2% dei casi si calcola che le operazioni eh, riguardino target eh, poi effettivamente uccisi, negli altri casi si tratta di bambini di civili o di persone che non la centrano Nulla eh, diciamo c'entrano con i target individuati. Quindi siamo molto abituati a questo. Non, non esistono armi intelligenti. Eh, I risultati eh, sono sempre gli stessi in termini di, di statistiche, anzi in questo caso sono parecchio gravi anche rispetto ad altre tecnologie. Eh, vogliamo fare anche un inciso su, sul, sul presidente Obama. che eh, aveva dichiarato all'inizio del suo mandato che eh, avrebbe, eh, in, avrebbe eh, diciamo così alleggerito di molto la pressione sui suoi cittadini eh, per quanto riguarda la sorveglianza di massa, che lui eh, aveva dichiarato essere intollerabile e infatti è intollerabile eh, nel suo paese, nel nostro. Eh, in, praticamente tutti i, i paesi, la sorveglianza eh, diventa eh, anno dopo anno sempre più soffocante e quindi lui aveva annunciato un cambiamento di rotta che invece pur non è affatto riuscito diciamo a superare, anzi eh, rimangono in inalterate e forse sono anche peggiorate le condizioni eh, Eh, di, in cui si trovano i cittadini di cittadini statunitensi quindi un, un, l'ennesima eh, promessa non mantenuta da Obama ehm, e eh, peraltro ancora più grave perché il Presidente degli Stati Uniti ha, ha, ha come suo potere quello di tenere a bada la NSA cioè la National Security Agency Eh, senza passare attraverso il congresso quindi è un potere molto importante per questo si sperava in un cambio di rotta che invece non c'è stato eh, sembrerebbe eh, dalle tante denunce che arrivano da chi viene eh, attaccato dai droni che eh, l'occidente spesso colpisce eh, contadini eh, o, o diciamo strafficanti di droga di piccolo taglio eh, il numero dei talibani realmente eh, uccisi è veramente piccolo, ehm, come abbiamo visto. Ehm, inoltre, e per finire, nella kill list, cioè nella lista delle persone eh, sgradevoli che devono essere eh, fatte fuori, ehm, le persone vengono spesso eh, identificate attraverso i metadata dei, lo, dei, loro, dei, loro, dei loro telefoni cellulari, dei loro smartphone, Eh, e quindi si, si fanno spesso delle assunzioni molto arbitrarie sulla possibile pericolosità di, di una persona che viene poi immediatamente eseguita senza nessun, eh, nessun ulteriore attenzione, non dico processo e quindi il risultato è che pochissimi sono stati eh, i colpi andati a segno diciamo se, se, se davvero la lotta al terrorismo eh, era eh, il movente di queste azioni Va bene, quindi eh, dopo questa eh, pesan pesante rassegna eh, del, del, degli usi che, che dei droni si fanno in ambito militare Proviamo a vedere anche quali sono gli usi che si possono avere in ambito civile, è una, una tecnologia che ha avuto una grossa impennata e quindi eh, lo sviluppo tecnologico come, come sempre avviene nelle tecnologie ci consente adesso per esempio di poter studiare queste tecnologie innanzitutto per difenderci perché come al solito noi dobbiamo sapere. ciò che eh, chi ci eh, governa dall'alto vuole fare ma poi forse anche possiamo utilizzare queste tecnologie per degli altri scopi eh, quindi bisogna, bisogna conoscerle e bisogna anche sfruttare il fatto che eh, il prezzo ad esempio della sensoristica sta diminuendo molto quindi è possibile equipaggiare magari dei piccoli droni eh, autocostruiti con eh, dei, dei sensori abbastanza economici per fare delle piccole applicazioni eh, utili utili Eh, al solito ricordiamo c'è sempre una legislazione di cui tener conto ma vediamo alcuni utilizzi civili monitoraggio siti arche archeologici contro eh, per esempio il commercio illegale di reperti sembra una cosa sensata eh, potremmo anche utilizzarlo eh, Per monitorare eh, lo stato eh, di, di salute dei, dei siti, si pensi per esempio all'estensione di Pompei e quanto potrebbe essere utile avere... Eh, costantemente eh, diciamo così, dei pattugliamenti di droni che verificano lo stato eh, delle, delle strutture eh, che stanno crollando una dopo l'altra negli ultimi anni eh, comunque ci sono esempi in Giordania in una, in una necropoli a FIFA eh, che hanno avuto un buon successo monitoraggio delle centrali termoelettriche degli impianti industriali sembra anche questo Eh, insomma, un, un, un utilizzo sensato eh, in generale possiamo fare del telerilevamento cioè attraverso l'invio di segnali elettromagnetici al terreno e eh, attraverso l'analisi del rimbalzo di questi segnali a bordo del drone possiamo eh, fare dei rilievi delle superfici fisiche fare degli studi ehm, anche geologici dei, dei territori eh, poi la possibilità di volare così basso e la, dis, e, e la disponibilità di sensori di piccole dimensioni economici e di buona qualità anche semplicemente per fare delle foto può servire per poter fare delle mappature eh, molto più precise di quelle satellitari che, che magari sono eh, quelle, che, quelle che ci danno gratuitamente ovviamente sono poco definite quelle militari invece lo sono molto di più Eh, eh, anche il rilievo dell'architettura ne, ne potrebbe giovare il monitoraggio ambientale e eh, delle calamità naturali abbiamo già detto degli incendi eh, pensiamo per esempio anche nei, nelle situazioni di, di terremoto, di crollo eh, si potrebbero per esempio utilizzare per trovare persone che sono rimaste eh, sotto le macerie o, o anche per, per verificare magari in anticipo invece eh, l'insorgenza di problemi che poi generano eh, emergenze gravissime eh, c'è chi lo utilizza anche per il monitoraggio della fauna e della biodiversità e quindi per fare degli studi su cosa sta succedendo alle varie specie animali e vegetali per vedere per esempio il tasso di riproduzione che potrebbe, eh, che potrebbe variare nel tempo eh, e quindi prevenire eh, estinzione di specie Eh, operazioni di ricerca e soccorso abbiamo già detto eh, si, può, si possono fare ricognizioni di, di territori dove ci sono possibilmente persone sparite per poterle ritrovare eh, vabbè, in generale insomma eh, i tipi di sensori che montano eh, che possono montare i droni sono Le classiche foto, quindi la realizzazione di foto, però anche sensori di temperatura, eh, sensori di pressione, eh, sensori eh, che possono vedere nell'infrarosso e quindi che possono, ad esempio, fare delle mappature termiche. Eh, pensiamo a quanto potrebbe essere utile, ad esempio, eh, per valutare le dispersioni energetiche dei nostri edifici eh, e quindi eh, provvedere a un migliore, migliore isolamento termico. Eh, Che insomma, ci sono una serie di attività um, insomma, che eh, sì, si possono fare, per cui eh, vediamo se, come sempre facciamo quest'anno quando analizziamo la tecnologia, se eh, persino la decrescita ne, ne, può, ne può giovare in qualche modo, o comunque se eh, questo discorso la può eh, in qualche modo eh, riguardare. Lo vediamo nella eh, terza ed ultima. parte della nostra trasmissione. Sì, volevo aggiungere che eh, leggo qui da un articolo non so di, di quanto tempo fa comunque parla del maggio prossimo dall'inserto lavoro della la stampa di Torino che è, partirà un corso per eh, appunto specialisti sui droni a uh, una università privata di cui non uh, facciamo la pubblicità uh, ha avuto il riconoscimento ufficiale dall'ENAC ente nazionale per l'aviazione civile per l'addestramento teorico e pratico per i mini SAPR i droni di massa al decollo uh, inferiore a 25 kg e da maggio è possibile frequentare il primo corso per specialisti di aerofotogrammetria e qui parliamo di droni fatti in Italia che eh, guarda caso hanno lanciato mh, nel febbraio scorso il primo drone antiterrorismo quindi anche qui fa da battistrada la, eh, la, il mercato militare quindi. comunque diciamo l'Italia non vuole rimanere indietro su questo e quindi eh, magari per combattere la disoccupazione si può proporre anche di questo facciamo allora una seconda pausa musicale ancora con una voce femminile dopo quella di Celia Cruz quella ancora più famosa probabilmente di Ella Fitzgerald da un uh, classico del teatro musicale eh, Mac the Knife ovvero eh, lo spettacolo del di Bert Brecht Bertolt Brecht e eh, questo è il pezzo Lorelai. Thank you. Thank you. Il camerino che si è lavorato per soldi il pezzo dalla veridicità del brano. Thank you, Cool Quarter fans. Back in the days of nights and armor, there once lived a lovely charmer. Swimming in the Rhine, her figure was divine. She had a yen for all the sailors, fishermen and gobs and whalers. She had a most immoral eye. They called her Lorelei. She created quite a stir, and I want to be like her. I want to be like that gal on the river who sang her song. The ships passing by. She had the goods, and how she could deliver the line. She used to love in a strange kind of fashion. With lots of hate, holy ho. -de -ho. And I can guarantee I'm full of pain On a sailor's neck Each affair has a kick and a wallop For what they crave I can always supply I wanna be just like that other a traveler Ecco una versione mh, chiaramente diversa da quella dell'opera Tre soldi. Ricordiamo che il musicista era Kurt Weill. Questa è una versione di almeno, credo, 30 anni dopo, eh, perché l'opera Tre soldi fu messa in scena negli anni venti a Berlino e altre città tedesche prima, ovviamente, dell'avvento del nazismo. E allora, torniamo ai nostri, tra virgolette, droni, ehm, per dire che, eh, se è, è vero che possono essere utilizzati in situazioni eh, caratterizzate da un elevato pericolo per la vita umana, come abbiamo detto, quindi in zone impervie e inaccessibili... Eh, e che possono essere utili in molte circostanze terremoti esondazioni, incidenti stradali noi non vogliamo non dire perché lo sappiamo ma lo vogliamo sempre dire che spesso queste eh, possono anche essere delle motivazioni, delle scuse per poterlo autorizzare eh, in realtà contro l'interesse dei cittadini e a favore della sorveglianza insomma, già abbiamo nelle nostre città tante telecamere ci sono, eh, le città europee quasi tutte hanno una copertura quasi totale del, del loro territorio con le telecamere fisse e ci sono città come Londra dove addirittura ne ce ne sono due o tre per, per, per punto quindi si, possono, si potrebbero addirittura fare dei piccoli montaggi delle nostre vite da più, da più anche orazioni adesso con i droni il rischio c'è ancora di più per la nostra privacy perché ci sono anche eh, oggetti che si muovono che spiano muovendosi e che potenzialmente possono anche colpire no? si è parlato anche di utilizzarli eh, per eh, diciamo eh, lanciare scosse elettriche a manifestanti quindi il, il, il teaser no? si chiama eh, quello che viene utilizzato eh, da eh, dai poliziotti che invece potrebbe essere utilizzato anche dai droni quindi, al solito le cose più sporche come dicono gli americani verrebbero svolte eh, in, ehm, eh, diciamo, in modo distaccato attraverso un mezzo eh, tecnologico quindi non vogliamo dimenticare questo però in maniera eh, propositiva come stiamo facendo quest'anno proviamo anche però a dire questa tecnologia la vogliamo studiare la vogliamo conoscere vogliamo vedere se c'è utile beh per esempio Nel, eh, eh, diciamo così tra i compagni che fanno hacking e eh, che eh, fanno oh, quindi si occupano di informatica eh, o di tecnologie legate all'informatica questa cosa si fa, cioè ci sono eh, è stato già, già testato ad esempio durante eh, un hack meeting eh, la costruzione Con, ehm, con materiali eh, semplici di un semplice drone eh, a scopo ludico solo per, per provare che la cosa funzionava quindi insomma è alla portata sia come prezzo che come tecnologia ehm, Sì, quindi perché, perché non pensare di utilizzarlo eh, per uno scopo positivo anche eh, in ottica di crescita e l'agricoltura è quello che viene, viene subito in mente ma magari ce ne sono molti altri che, che ci possono venire in mente stiamo parlando di una tecnologia semplicissima un oggetto che vola e che può montare sopra dei sensori quindi uno può spizzarrirsi e può può tirar fuori delle cose davvero davvero utili. Eh, agricoltura, quindi di che cosa parliamo? Produrre di più, faticando di meno banalmente. Eh, è molto oneroso per chi eh, si occupa di agricoltura tenere, eh, magari, che, magari non, non proprio di piccolo taglio, agricoltura un po' più estesa, no? un agricoltura più eh, intensiva. Eh, tenere sotto controllo grosse estensioni, eh, per esempio un drone potrebbe aiutare a fare una parte, almeno una parte di questo, di questo lavoro. Eh, questo perché si sta, si sta diffondendo eh, in agricoltura? Beh, perché sono piccoli, sono economici, sono facili da, da, da utilizzare. Eh, eh, grazie, purtroppo, anche qui dobbiamo dirlo, al fatto che se, se ne sta facendo un uso smodato all'interno eh, del comparto militare e della sicurezza. cosiddetta sicurezza eh, abbiamo dei sensori a poco prezzo accelerometri, eh, giroscopi magne magnetometri, eh, sensori di pressione, sen eh, sensori GPS eh, vari protocolli per la trasmissione radio quindi insomma c'è un po' di tutto e guarda un po' infatti eh, non ci sorprende la cosa il software che util possono utilizzare questi droni è spesso un software open source perché si sta creando infatti all'interno della comunità open source eh, vari pezzi di software utili proprio per, eh, per i droni e spesso guarda caso eh, gli agricoltori questi utilizzano di software perché sono molto più più ehm, affidabili eh, degli equivalenti software proprietari che vengono venduti magari dalle industrie aerospaziali che li sviluppano con solo, i loro soliti metodi, mentre sappiamo, per averne già parlato tante volte in radio, quanto il modello di sviluppo eh, del software libero o, o open source eh, che dirsi voglia eh, possa giovare proprio alla qualità alla qualità del software. Quindi anche questo è un aspetto che, di cui tener conto. a cosa può servire quindi eh, eh, concretamente eh, in agricoltura? beh, guardando un terreno eh, da dall'alto si ha una visione chiaramente molto diversa che, eh, che stando a terra e si possono riconoscere eh, eh, diciamo, problemi legati a, per esempio all'irrigazione e quindi no? alla, alla presenza di eh, una, una sufficiente irrigazione variazioni del suolo No, se ci, so, se ci sono, in, se sono in corso degli smottamenti per esempio eh, anche l'arrivo eh, di eh, infestazioni eh, di parassiti o di funghi può essere monitorata in questo modo e magari a occhio nudo non sono, eh, non sono apparenti mentre facendo un rilievo un po' più dall'alto con un piccolo drone questa cosa potrebbe in realtà emergere e quindi eh, aiutare eh, il raccolto Eh, poi a, altri usi eh, ci sono: eh, c'è la possibilità di mettere eh, delle fotocamere a bordo che magari fanno anche dei rilievi multispettrali, quindi non solo nel visibile, ma anche nell'infrarosso. Eh, Per, per trovare per esempio eh, mappature eh, termiche eh, delle, dei territori eh, e magari eh, riuscire a, a, a capire anche quindi studiandolo eh, lo stato di salute dei, terri, dei, terri, dei, ter, dei, ter, dei terreni a partire da questi rilievi quindi si può fare proprio della ricerca della ricerca eh, diciamo specifica su questo no? si possono prendere dei dati si vede qual è Eh, quali sono i rilievi di temperatura tirati fuori e poi si, si possono correlare queste informazioni con, ehm, con la salute di, di, un di un terreno e, e diciamo un'altra cosa le immagini satellitari che già aiutano l'agricoltura quella fatta diciamo, in, in, a grandi livelli costano, hanno, hanno un costo spesso anche più di 1000 euro l'una Eh, eh, qui con, con questi metodi di questi piccoli droni si possono avere anche ogni giorno delle nuove foto anche ogni ora potenzialmente e quindi si possono anche fare delle, delle serie temporali animate e, e il costo di un drone può essere anche inferiore a 1000 euro quindi con una spesa, che, con quello che costerebbe una, una sola immagine satellitare insomma se ne potrebbero fare, fare molte, quindi Eh, diciamo così, abbiamo visto per esempio quando abbiamo parlato eh, del biogas, eh, tutte le distorsioni che, che inevitabilmente il nostro sistema capitalista introduce nella tecnologia e lo, e lo sappiamo e ne abbiamo parlato tante volte in radio, però abbiamo anche visto che in fondo la tecnologia del biogas è una tecnologia alla portata, no? diverso è il discorso per tecnologie come quella nucleare che non è alla nostra portata cioè anche volendo eh, no? eh, impegnarsi per trovarne un uso uh, civile accettabile semplicemente eh, se alcuni di noi vogliono mettersi eh, si mettono in mente di, di utilizzare la tecnologia non lo possono fare perché non è alla nostra portata è una tecnologia eh, non, eh, non accessibile mentre invece per esempio il, il, il biogas lo è perché eh, basta avere dei piccoli allevamenti ecco in questo caso forse è un caso intermedio è un caso intermedio, c'è una tecnologia non così semplice come il biogas un pochino più complessa ma neanche tanto però ugualmente accessibile quindi noi ce ne vogliamo occupare eh, come abbiamo detto un po' per conoscerla e quindi per difenderci da un uso Eh, improprio che possa essere fatto ai nostri danni un po' magari eh, per invece riutilizzarla per fare delle cose nostre in modo autonomo e autogestito Beh, Chiudiamo qui la trasmissione di oggi eh, su un tema che appunto abitualmente è considerato eh, solo nella sua variante militare una variante indubbiamente importantissima per il capitale e anche per le popolazioni che vengono colpite ma appunto eh, la tecnologia può essere utilizzata in modi anche molto diversi quindi come diceva Davide la prima cosa è essere informati eh, sulle caratteristiche di questi sviluppi della tecnologia. Speriamo di aver fatto una trasmissione utile e l'appuntamento per lunedì prossimo sarà invece dedicato al ciclo salute sotto attacco Da entropia massima, è tutto. Restate all'ascolto di Radio Andarus 87.9 in FM. Ricordate che è sempre necessario sottoscrivere per questa emittente che non ha padroni né padrini e quindi vive solo grazie alle vostre sottoscrizioni.